Скотт Лінч. Лукавства Лока Ламори. Текст читає Сергій Оробчук. Інтерлюдія. Остання помилка. Один. Перший досвід Лока із зеркальним вином Тал Верара плинув на організм хлопця навіть сильніше, ніж очікував ланц. Лок провів більшу частину наступного дня, мечучись на ліжку, у голові якого гупали барабани, а очі не витримували нічого, крім найслабшої іскорки світла. «Це гарячка!» – пробормотів лок у свою просочену ковдру. «Це погмілля!» Ланс провів рукою по волосю хлопчика і поплескав його по спині. «Моя вина. Близнюкі санци – це натуральні губки для випивки. Не треба було давати тобі жити за їхніми стандартами першої ночі з вами. Сьогодні для тебе немає роботи. Алкоголь таке робить з людиною? Навіть коли ти вже тверезий? Жорстокий жарти геш!» Здається, боги поставили цінний геть на все. Якщо, звісно, ми не говоримо про остершалінські бренді. А фершалінський? Остершалінський. Земберлена. Серед багатьох його переваг і те, що він не викликає похмілля. Якийсь алхімічний компонент у ґрунті виноградника. Дорога штука. Після багатогодинного напівсну зійшло вже світло. І Лок знову зміг ходити, хоча мозок у його черепі немов намагався викопати яму, в шиї утекти. Ланс наполягав на тому, що вони мають відвідати капу Барсаві. Єдині люди, які скасовують з ним зустрічі, це ті, що живуть у скляних вежах і чиї зображення карбують на монетах, і навіть вони перед тим подумають двічі. Хоча він погодився дозволити Локу комфортніший транспорт. Виявилося, що в домі Переландро була невеличка стайня, а в одному смирдючому стілі жив смирний цап. У нього немає імені, сказав Ланс і всадовив Лока на спину істоти. Я просто не міг змусити себе дати йому якась сім'я, і він однаково на нього не озветься». Лук ніколи не відчував інстинктивної відрази, яку відчували більшість хлопчаків і дівчаток, до смирних тварин. Він уже бачив у своєму житті занадто багато потворності, щоб звертати увагу на порожній погляд слухняного створіння. Існує речовина під назвою «примарний камінь». Цей крейдяний білий матеріал водився у деяких віддалених гірських печерах. Субстанція не існує сама по собі в природі. Її можна знайти лише в поєднанні зі скляними тунелями, ймовірно покинутими елдернами, тим самим незбагненим народом, який звів комор у минулі століття. У твердому стані камінь, позбавлений смаку, майже немає запаху та інертний. Щоб активувати унікальні властивості, його необхідно підпалити. Лічці почали виявляти різні засоби й канали, за допомогою яких отрути атакують тіла живих. Ця зупиняє серце, а ця розріжує кров, а якісь інші вражають шлунок чи кишківник. Дим примарного каменю не отрує нічого фізичного. Що він робить, так це впливає на самоособистість. Амбіції, впертість, відважність, дух, запал, усе це зникає лише за кілька вдихів таємничого туману. Невелика порція може зробити людину млявою на тижні трохи більше, і ефект буде постійним. Жертви залишаються живими, але їх ніщо не хвилює. Вони не реагують ні на свої імена, ні на друзів, ні на смертельну небезпеку. Їх можна спонукати їсти, виділяти або нести щось і мало що інше. Блідобілий блиск, який наповнює їхні очі, є зовнішнім показником порожничі, яка панує в їхніх серцях і розумах. Колись за часів Теринського трону цей процес використовувався для покарання злочинців. Але минуло вже століття відтоді, як будь-яке цивілізоване теринське місто-держава дозволяло застосовувати примарний камінь на людях. Суспільство, яке досі вішає дітей за дрібні крадіжки і згодове в'язнів морським істотам, вважає результати надто страшними для своїх ніжних почуттів. Тож усмирня лишають для тварин, переважно в'ючних, призначених для міської служби. Тісні межі повного небезпек міста, як от камор, ідеально підходять для цього процесу. За смирним понім можна не перейматися, що він скине з себе дітей-багачів. Зі смирними конями і мулами – Можна ніколи не боятися, що вони свихнуть своїх приборкувачів чи скинуть дорогі вантажі в канал. На морду тварини надягають мішковину зі шматочками білого каменя та сірником, що повільно тліє, а люди відступають на свіже повітря. Через кілька хвилин очі істоти набувають кольору свіжого молока, і вона більше ніколи нічого не зробить з власної ініціативи. Але влока пульсувала голова, і він тільки звик до думки, що він убився і мешкане з приватної скляної казкової країни і моторошна механічна поведінка кози зовсім не турбувала його. «Цей храм буде геть такий самий, як я його залишив, коли повернусь сьогодні ввечері», сказав отець Ланц, коли закінчив одягатися для свого виходу на вулицю. Безокий священник зник з кінцями, а на його місце прийшов дебелий чоловік середніх років і середнього достатку. Його бороду і волосся підфарбували якоюсь коричневою фарбою. Жилет і дешевий плащ на обововняній підкладці вільно звисали, Поверх кремової сорочки без криваток і шийних хусток. Е, такий самий», – повторив один із братів Санців. «І не спалений чи ще щось», – сказав другий. «Якщо ви, хлопці, зможете спалити камінь та елдерскло, то боги мають вищі плани на вас, ніж учнівство в мене. Не казіться тут. Я беру лука, щоб…» Ланц Коса глипнув на ламору. Потім удав, що вихиляє чарку, а відтак схопився за щелепу, наче від болю. а а Хором вимовили кало і гальдо. А тож, Ланц примостив на голову круглий шкіряний ковпак і взяв по води локового цапа. Чекайте на нас. Це, м'яко кажучи, має бути цікаво. Два. Цей капа Барсаві, сказав лок, коли Ланц вів безіменного цапа через одну з вузьких скляних арок між фаурією та монетно-цілувальним рядом. Здається, мій старий господар розповідав мені про нього. Ти цілком слушно кажеш. Того разу ти допоміг спалити елдер скляну лозу, наскільки мені відомо. А, то ви знаєте про це. Щойно твій старий господар почав мені розповідати про тебе. Він просто не замовкав кілька годин. Якщо я ваш пацон, то ви тоді пацон Барсаві? Це простий і досить точний опис наших стосунків із ним. Усі правильні люди – солдати Барсаві. Його очі, вуха, його агенти – піддані. Його пецони. Барсаві – це такий особливий друг. Я робив для нього деякі речі, коли він… Прийшов до влади. Можна сказати, ми виросли разом. Я дістав особливе ставлення, а він отримав ем, ціле місто. Особливе ставлення? Стояла особливо приємна ніч для прогулянки по літньому камору. За якусь годину до того випав сильний дощ і свіжий туманець, що обвивав будівлі своїми вусиками, немов чіткі руки примарних великів, був трохи прохолоднішим, ніж зазвичай. А запах його ще не був пересиченим пахощами мулу, мертвої риби і людських відходів. Після настання лже світла на монетно-цілувальному ряду майже не було людей. Тож локи з Ланцом говорили вільно. Особливе ставлення. У мене є привіле відстані. Це означає... Що ж, у Каморі є сотня бандлоку, Понад сотня. Я всі їх не пригадаю. Деякі з них занадто нові або занадто буйні, щоб Капа Барсаві міг довіряти їм. Тому він уважно стежить за ними, наполягає на частих звітах, підсаджує в них своїх людей, тісно контролює їхні дії. Ті з нас, хто не зазнає такої перевірки, Лан сказав на себе, а потім на Лука. Можна сказати, вважається, що такі люди ведуть справи чесно, поки не доведуть протилежного. Ми дотримуємося його правил і платимо йому частину свого заробітку. А він думає, що може більш-менш довіряти нам і вірить, що ми все зробимо правильно. Ні ревізії, ні шпигунів, нічого такого. Відстань. Це привілей вартий своїх грошей. Лан запхав руку в одну з кишень плаща, звідти почувся приємний цвін монет. Маю ось до нього деякий прояв пошани. Чотиридесятих за цей тиждень із Казана храму Переландро. Понад сотня банд, кажете? У цьому місці більше банд, ніж паскудних запахів хлопчику. Деякі з них старші за окремі родини на Альча а якісь із них мають суворіші ритуали, ніж певні ордени священників. Колись було майже 30 кап, і кожен з них тримав у колосі 4 чи 5 банд. 30 кап? Таких як капа Барсаві? І так і ні. Так, вони верхводили бандами, віддавали накази і розрізали чоловіків від пісюна до очей, коли їх розсердять. І ні, в іншому вони нічим не схожі на Барсаві. П'ять років тому було 30 босів, про яких я говорив. 30 маленьких королівств. Усі боролися, крали і різали от не одного на вулицях. Усі воювали жовтими куртками, які вбивали по 20 людей на тиждень, у спокійні часи. Тоді Сталверара явився Капа Барсаві. Раніше був ученим у Теренському колегіумі, можеш повірити? Викладав риторику. За те, значить, окула кілька банд і почав різанину. Не як якийсь рубака із завулка, а швидше як лічець, що вирізає шанкар. Коли Барсаві знищував чергову капу, то знищував і його банду. Але без особливої потреби він на них не тиснув. Він дав їм повні території, дозволив вибирати собі власних гаристів і ділитися баришем. І, значить, п'ять років тому їх було тридцять, чотири роки тому десять, а три роки тому став один. Капа Барсаві і його сотня банд. Усеньке місто. Усі правильні люди, включно з нинішньою компанією, у нього в кишені. Немає більше відкритої війни по каналах. Немає загонів злодіїв, які відразу опиняються в зашмерзі в палаці терпіння. Нині їх вішають по двоє-троє за раз. Через таємний мир, який я порушив. Той самий, що ти порушив, так. Ти правильно подумав, що я про це знав. Так, хлопчику мій, це ключ до особливого успіху Барсаві. Усе зводиться до того, що в нього є постійна угода з герцогом, за виконанням якої стежить один з агентів герцога. Банника камора не чіпають знаті, ми не чіпаємо кораблів-підводчі ящиків, на яких є законний герб. Натомість Барсаві є справжнім правителем кількох примилих точок міста – згарище, тіснина, покидьки, дерев'яна пустка, сільце і частини доків. Крім того, міська варта набагато розслабленіша, ніж мала б бути. Тоді нам можна грабувати всіх, крім знаті. Так, і крім жовтих курток. Ми можемо грабувати купців і міняйлів усіх, хто заїжджає і виїжджає. Через Камор проходить більше грошей, ніж через будь-яке інше місто на цьому узбережжі, хлопче. Сотні кораблів на тиждень, тисячі моряків та офіцерів. Тому заборона обкрадати вельмож геть не біда. Хіба це не злить купців, Мініалів та інших людей? Могло б, якби вони про це знали. Саме тому перед словом «мир» стоїть слово «таємний». І тому Камор – таке чудове, гарне, безпечне місце для життя. Боятися втратити гроші? Слід хіба тим, у кого їх і так небагато. «Он як», – сказав лок, перебираючи своє маленьке намисто за кулячим зубом. «Гаразд. Але тепер мені цікаво. Ви сказали, що мій старий господар заплатив за… убивство мене. У вас будуть неприємності з Барсаві за те, що не вбили мене?» <ACE> Лан засміявся. «Тього б я брав тебе на зустріч із ним. Якби це принесло мені неприємності, хлопче? Ні. Це мені вирішувати, скористатися міткою смерті чи ні. Я купив її, хіба не розумієш?» Йому байдуже, чи ми насправді їх виконуємо. Його цікавить лише те, що ми визнаємо, що влада, дарувати життя чи смерть, належить йому. Такий собі податок, який може зібрати лише він. Розумієш? Лок кивнув, а потім мовчки поплівся за чоловіком, обмислюючи сказане. Його зболеній голові складно давалися масштаби того, що відбувається. «Розповім на я тобі історію», – через деякий час сказав отець Ланс. «Історію, яка дасть тобі зрозуміти, з яким чоловіком ти зараз зустрінешся і якому присягнеш на вірність цього вечора. Колись давно, коли хватка Капа Барсаві над містом була ще геть слабка і нова, усі знали, що Ватага його гаристів планувала позбутися його, щойно з'явиться така нагода. І вони дуже пильнували всі його зустрічні ходи. Колись вони допомогли йому підійм'яти під себе це місто, тому знали, як він працює. Отож вони зробили так, щоб він не зміг перебити їх усіх одразу. Якби Капа спробував перерізати пару горлянок, банди розпорошилися б, і попередили одна одну. І це був би кривавий безлад. Нова, довга війна. Він відкрито не діяв. І все частіше ширилися чутки про їхню нелояльність. Каба Барсаві приймав відвідувачів у своїй залі. Вона досить там, на дерев'яній пустці. Колись це був великий верарський блокшев. Один із тих, хто встиг широких галеонів, якими перевозили війська. Зараз він просто стоїть там на якорі. Свого роду імпровізований палац. Він називає його плавуча могила. Так от там він ефектно так, щоб усі знали, розклав на підлозі великий килим зашміра. Справді чудова річ. Таку сам Герсок повісить на стіну для збереження. І він подбав, щоб усі навколо знали, як йому подобається той килим. І так пішло, що його піддані могли сказати, що він збирається зробити з відвідувачем, спостерігаючи за цим килимом. Якщо мала пролитися кров, килим згортали і ховали кудись. Без винятку. Минали місяці. Килим згортали, килим розстеляли. Іноді люди, яких викликали на зустрічі з ним, Намагалися втекти, коли бачили голу підлогу під його ногами, що, звісно, було те саме, що в голос визнати свою провину. Так от, вертаємося до його проблемних гаристів. Жоден з них не був настільки дурним, щоб зайти у плавучу могилу без банди за спиною, аби бути спійманим на з Барсаві. У цей момент його правління було ще занадто невизначеним, щоб він просто влаштував істерику. Тож він вичікував. І одного вечора запросив на обід 90 своїх ліристів, які завдали йому клопоту. Не всіх, звісно, порушників спокою, а й найрозумніших, найміцніших і тих, у кого були найбільші банди. А їхні шпигуни повідомили, що цей чудовий вишитий килим, улюблена річ Капи, був розгорнути на підлозі, щоб усі могли побачити, а на ньому бенкетний стіл із більшою кількістю наїдків, ніж самі боги коли-небудь бачили. Тож ці дурні подумали, що Барсави був серйозний, що він справді хоче поговорити. Вони гадали, що він наляканий, і правда... Чекали переговорів, тому не взяли з собою своїх банд і не придумали запасних планів. Вони були переконані, що виграли. «Можна собі уявити, – сказав Ланц, – які вони були здивовані, коли сіли на стільці на цьому прекрасному килимі, а 50 людей-барсаві запхалися в кімнату з арбалетами і розстріляли тих бідолашних ідіотів такою кількістю болтів, що дикобразу спеку забрав би будь-кого з них додому і взяв би за дружину. Якщо на килимі не було краплі крові, то вона була на стелі». Здогадуєшся, про що я? Отже, Килим був зіпсований. Ще й як. Барса візнав, як створити очікування, локу. І як використати їх, щоб вести в оману тих, хто хотів завдати йому шкоди. Вони вважали, що його дивна одержимість була запорукою їхнього життя. Виявляється, є лише кілька ворогів, достатньо чисельних і досить потужних, які були варті того, щоб втратити проклятий Килим. Ланс показав вперед і на південь. Отакий він чоловік, який чекає на розмову з тобою, Приблизно за півмилі в цьому напрямку. Я настійно рекомендував би бути ввічливим з ним. 3. Остання помилка була місцем, де підземний світ камура просочувався на поверхню. Це була злодійська таверна, де правильні люди могли випити і вільно обговорювати свої справи, а поважні громадяни впадали в око, як змії в дитячій кімнаті. І їх швидко проводжали за двері недоброго вигляду чоловіки з дебелими руками і крихітною уявою. Цілі банди приходили сюди випити, влаштуватися на роботу і просто себе показати. Чоловіки голосно сперечалися про найкращий спосіб задушити когось зі спини та про бездоганні види отрут для вина чи їжі. Вони відкрито проголошували дурість герцового двору або його системні оподаткування, або його дипломатичних домовленостей з іншими містами Залізного моря. Вони вели цілі битви кубиками та уламками курячих кісток, удейчи армії, голосно оголошували як вони повернули б ліворуч, коли герцог Нікованти пішов праворуч, як вони не відступали б, коли п'ять тисяч залізних списів повстання шаленого графа спускаються до них з пагорба божественної брами. Але жоден з них, незалежно від того, наскільки сильно накачаний випивкою, чи зглядом, чи дивними наркотичними порошками Єрема, попри те, які генеральські чи державніські подвиги приписував собі, не наважиться порадити Капі Венкарло Барсаві, коли-небудь змінити хоч один гудзик на його жилеті. 4. Розбита вежа – це пам'ятка Камора, що височує на 90 футів над землею на самісіньковому північному краї Сильця. Того багатолюдного району, де моряки із сотні західних портів щовечора переправляють від Бару до Пивної до ігрового кубла і назад. Їх протрушують кресито корчмарів, повій, грабіжників, гравців, усіляких шарлатанів та інших вуличних шахраїв, поки їхні кишені не спорожнюють так само, як і голови, і їх можна буде скинути на корабель, де вони будуть оклигувати від похмілля та хвороб. Моряки заходять як приплив і виходять як приплив, не лишаючи після себе нічого, крім залишків з міді та срібла, а іноді крові. Хоча людських зусиль недостатньо, достатньо, щоб зламати елдерскло. Розбиту вежу вже знайшли в її нинішньому стані, коли люди вперше заселили камор, крадучи серед руїн старішої цивілізації. Кемерний склой камінь горішніх поверхів вежі були створені великими розривами. Ці пробоїни були почасти покриті деревом, фарбою та іншими рукотворними матеріалами. Місність усієї конструкції навряд чи піддається сумніву, але красою через такий ремонт вона не вражала. А кімнати для винайму на горішніх шести поверхах є одним із найменш бажаних у місті, оскільки доступні лише за рядами вузьких, крутих зовнішніх сходів. Їхній веретеноподібний дерев'яний каркас нудотно гойдається від сильного вітру. Більшість мешканців це молоді бандюки з різних ватах, для яких таке помешкання дивний знак пошани. Остання помилка заповнює перший поверх біля широкого низу розбитої вежі, і після настання лжесвітла в ній рідко буває менше, ніж сотня відвідувачів. Лок міцно вчепився за спину ланцевого плаща, коли той продирався крізь вбіля біля дверей. Подов повітря збару був сповнений запахів які Лок добре знав, сотні видів міцної випивки і дихання чоловіків і жінок, які все тепли, під як не свіжий, так і свіжий, сеча й блювотиння, пряні ароматні суміші й мокра шерсть, гостро імбіру і їдкий туман тютюну. «Ми можемо довірити ондитому хлопцю стежити за нашим цапом», гукнув Лок над Гомоном. «Звісно, звісно». Ланц зробив якийсь складний жест рукою на знак привітання групі чоловіків, які боролися на руках просто в приміщенні бару. Ті, хто не щепився в запеклій боротьбі, усміхнулися і помахали у відповідь. По-перше, це його робота. По-друге, я добре заплатив. По-третє, тільки божевільний захоче вкрасти смирного козла. Остання помилка була свого роду пам'ятником краху людської винахідливості в критичні моменти. Стіни тут були вкриті дивовижною різноманітністю сувенірів, кожен з яких розповідав свою історію, яка закінчувалася фразою «не зовсім добре». баром висів повний латний обладунок. На лівій груді арбалетною стрілою був пробитий квадратний отвір. Стіни вкривали зламані мечі та розколоті шоломи, а також уламки весел, щогол, рангаутного дерева та шматки вітрил. Найбільшим предметом гордості Бару було те, що він зберігав сувенірна пам'ять про кожен корабель, який затонув у межах видимості Камора за останні 70 років. У цей безлад отець Ланц затягнув локаламуру, Мору на чекатер, який буксирують за кормою величезного галеона. На південній стіні бару був альков, схований від поглядів рядами частково насунутих штор. Там пильнували чоловіки та жінки. Їхні суворі очі постійно бігали по юрбі, а руки ніколи не відлипали від зброї, яку вони носили відкрито і показано. Кенджали, дротики, мідні дерев'яні палиці, короткі мечі, сокири і навіть арбалети від тонких, які годилися для вулиці, до великих, якими можна було звалити коня, які, здавалося, для широко розпахнутих очей лока могли пробити діри в камені. Один із цих охоронців зупинив отця Ланса, і вони обмінялися кількома словами пошепки. Інший вартовий відправився до алькова, закритого фіранками. тоді як перший насторожено окинув оком Ланца. За кілька хвилин знову з'явився другий охоронець і поманив їх до себе. Так Лука вперше привели до Венкарло Барсаві, капека мура, який сидів на простому стільці біля простого столу. Понад стіною позаду нього стояла пара прислужників. Досить близько, щоб відповісти на виклик, але досить далеко, щоб не чути тихої розмови. Барсаві був великим чоловіком, широким як ланц, але, очевидно, трохи молодшим. Його змащене олією чорне волосся було туго затягнуте на потилисі, а з підборіддя звисали бороди, як три заплетені мотузки волосся, акуратно нашаровані одна на одну. Ці бороди розлетілися, коли Барсаві повернув свою круглу голову, і здалися досить густими, щоб жалити, якщо торкнутися голої шкіри. Марсаві був одягнений у пальто, жилет, бриджі та чоботи з якоїсь дивної темної шкіри, яка навіть непідготовленим очам лока здавалася надзвичайно товстою і жорсткою. Через мить хлопець зрозумів, що це, мабуть, шкура акули. Нерівні білі гудзики, що розсікали його жилет і манжети, і тримали шари шийних хусток із червоного шовку, це були людські зуби. На колінах Марсаві, пильно дивлячись на лока, сиділа дівчина приблизно його віку, з коротким заплутаним темним волоссям і обличчям у формі серця. Вона теж була в цікавому вбранні. Її сукня зшита з білого шовку, прикрашеного вишивкою. Таку несоромно було б одягнути й донці якогось вельможі, а маленькі чобітки, що звисали під її подолом, були з чорної шкіри і підбиті залізом, із загостреними сталевими шипами на п'ятах і носаках. «Наче це наш хлопчик», – сказав Барсаві глибоким, з гугнявим голосом, з приємним відтінком верарського акценту. Працьовитий маленький хлопчик, який так збентежив нашого дорогого батька злодіїв. Той самий, ваша честь, тепер охоче бентежить мене та інших моїх підопічних. Ланс потягнувся рукою за спину і випхав лука перед собою. Чи може я представити Лока Ламору, недавнього жителя Пагорбатіний, нині ж посвяченого Переландро? Чи ще якогось бога, е? Барсаві засміявся і простягнув невелику дерев'яну коробку, яка лежала на столі біля його руки. Завжди приємно бачити тебе, коли твій зір дивом повертається, Лансе. Візьми покури. Це яремінський чорний корінь, неймовірно хороша штука, тільки цього тижня скрутив. Від такого не відмовляються Вене. Ланс прийняв, туло згорнутий у червоний папір сніп тютюну. Поки двоє чоловіків нахилилися над мерехтливим конусом, щоб підкурити, Ланс саме кинув свій маленький мішечок з монетами на стіл. Дівчина, здавалося, дійшла до якогось висновку щодо лока. «Він дуже потворний хлопчик, батько. Схожий на скелет». Капа Барсаві відкашляв свої перші кілька клубків диму, і куточки огорота зморщилися вгору. «А ти дуже вічлива дівчинка, моя Люба». Капа зробив ще одну затяжку і видихнув струмок на півпрозорого диму. Речовина була приємно м'якою і мала легкий відтінок паленої ванілі. «Пробачте моїй дочці Насті, Я не можу відмовити їй у деякій поблажливості» і вона набула манер піратської принцеси. «Особливо зараз, коли ми всі боїмося підійти до її нових смертоносних чобіт. Я ніколи не ходжу без зброї», – сказала дівчинка, кілька разів свихнувши п'ятами, щоб підкреслити сказане. «А бідний лок безперечно непотворний, моя люба. На ньому просто лишився слід пагорбатини. Місяць у і він буде кругленьким та підтягнутим, як камінь до катапульти». «Хм», – дівчина дивилася на нього згори вниз ще кілька секунд, а потім раптом підняла очі на свого батька, розсіяно граючись з однією з його заплетених борідок. «Ти зробиш його пацоном, батько?» «Ми з Ланцом збиралися, Люба, так?» «Хм-хм, тоді я хочу ще один бренді, поки ти будеш проводити церемонію». Погляд капи барсаві відзвузився. Довкола сірих кримяних очей залягли поглиблені звичною підозрілістю зморшки. «Ти вже випила свої два бренді на ніч, Люба. Твоя мати вб'є мене, якщо я дам тобі ще один». Попроси когось принести тобі пива. Але я люблю. Те, що ти любиш, мала Не немає ніякого стосунку до того, що я тобі кажу. Цей вечір ти будеш пити або пиво, або повітря. Вибирати тобі. Значить, буду пиво. Барсаві простягнув руку, щоб опустити її на підлогу. Але вона зіскочила з його колін до того, як її згребли товсті пальці страшенно мозолистих рук. Її підбори цок-цок-цокали по дерев'яній підлозі Алькова, коли вона побігла до якогось прислужника віддати наказ. «Якщо ще одного з моїх людей ударять ногою в гомілку, мила моя дитина, ти місяць будеш носити сандалі з очерету, я обіцяю», – крикнув її слід Барсаві, потім зробив ще одну затяжку тютюну і повернувся до лока з ланцом. Це бочка з мастилом, а не дівча. Минулого тижня вона взагалі відмовилася спати, якщо ми не дозволимо їй тримати під подушкою маленьку гароту. «Буду як таткові охоронці», – сказала вона. «Її брати ще не усвідомлюють, що наступний капа Барсаві – «Може носити платья й капелюшки?» «Тепер розумію, чи ми тебе потішили історії батька злодіїв про нашого хлопчика», – сказав Ланц, затиснувши обидва плеча Локів. «Звісно. Мене стало дуже важко здивувати відтоді, як мої діти виросли вищі за мої коліна. Але ти тут не для того, щоб їх обговорювати. Ти при мені цього молодого чоловіка, щоб він дав свою останню клятву пецона. І, здається, на кілька років ранувато. Підійди сюди, Локу». Капа Барсаві простягнув праву руку і трохи підняв локову голову за підборіддя, втупившись в хлопцю в очі. Скільки тобі років локола моро? Шість сім. Уже відповідальний за порушення миру, згорілу таверну і шість і сім смертей. Капа посміхнувся. У мене є вбивці, у п'ятеро старші за тебе, такі сміливі, як ти. Лан сказав тобі, як воно в моєму місті, і за моїми законами. Лок кивнув. Тоді знаєш, що щойно ти приймеш цю клятву, я більше ніколи не зможу тобі попускати. Ти вже стих побути безрозсудним. Якщо ланцю потрібно буде тебе вбити, він це зробить. Якщо я йому скажу відпустити тебе, він це виконає. Лок знову кивнув. Наска повернулася до батька сюрбочі з просмоленої шкіряної кружки і дивилася на Лока через край цієї посудини, яку їй довелося стискати обома руками. Капа Барсаві класнув пальцями. Один із нахлібників на задньому плані зник крізь завісу. Тоді не буду більше втомлювати тебе погрозами, Локу. Сьогодні ти стаєш чоловіком. Ти будеш виконувати чоловічу роботу, і тебе спіткає чоловіча доля, якщо прогнівиш своїх братів і сестер. Ти будеш одним із нас, одним із правильних людей. Ти отримаєш слова і знаки, і будеш обережно ними користуватися. Як ланствій гариста присягнув мені, так і ти присягаєш мені через нього. Я твій гариста понад усіма гаристами. Я єдиний відомий тобі герцог Каморський. Ставай на коліно. Лок став на коліна перед Барсаві, яка попростягнув ліву руку долоною вниз. На його пальці був вишуканий перстень з чорною перлиною в оправі з білого заліза. У середині перлини, поміщена за допомогою якогось хитромудрого процесу, була червона цяточка, яка найпевніше була кров'ю. Цілуй перстень Капи Камора. Лок поцілував, і перлина прохолодно торкнулася його шерхлих губ. Назви ім'я людини, який присягаєш. Капа Барсаві, прошепотів Лок. У цю мить слуга Капи повернувся вальков і передав своєму господаріві невеликий кришталевий стакан, наповнений тьм'яно-коричневою рідиною. «Тепер, – сказав Барсаві, – як і кожен мій пецон, ти вип'єш за моє здоров'я». З однієї з кишень свого жилета Капа дістав зуба кули, трохи більший за мітку смерті, яку лок носив на шиї. Барсаві опустив зубу стакан і кілька разів прокрутив його. Потім передав стакан локу. «Це аромі з темного цукру з латунного моря. Випию все разом із зубом. Але не ковтай зуб!» Тримай його в роті, а потім витягни його, як доп'єш, і постарайся не порізатися. Ніс лока засвербів від пекучого аромату міцного напою. Живіт враз скрутило спазмом, але він сціпив зуби і втупився в трохи спотворену форму зуба в ромі. Мовчки молячись своєму новому благодійнику врятувати його від сорому, він виплеснув в міст склянки собі до рота разом із зубом. Ковтати було не так легко, як він сподівався. Він обережно прийти зуб язиком до піднебіння, Відчуваючи, як його гострі вістря, скребуть ясно його верхніх передніх зубів. Напій пропік горло. Він почав пити маленькими ковтками, які невдовзі перетворилися на хрипкий кашель. За кілька нескінченних секунд він здригнувся і висмоктав останню краплю рому, відчуваючи полегшення, що змігся утримати зуб. А тоді він крутнувся у нього в роті. Фізично вивернувся, немов його прокрутила невидима рука, і розітнув палючим порізом його ліву щоку. Лок закричав, закашлявся і виплюнув зуб. Той лежав на його розкритій долоні в плямах слини і крові. «А-а-а!» сказав Капа Барсаві, взявши закривалений зуб з його долоні і поклав його собі в жилетку. «Отож, бачиш, ти, клятвою крові, зобов'язаний служити мені. Мій зуб скоштував твого життя, і твоє життя тепер моє. Тож не будьмо чужими, Локу Ламоро. Ло будьмо Капою та Пецоном, як задумав нечесний наглядач». За жестом Барсаві Лок звівся на ноги, уже подумки проклинаючи тепер знайоме відчуття алкоголю, що швидко вдарило йому в голову. Його шлунок був порожній від похмілля. Кімната вже трохи гойдалася під ногами. Коли він знову поглянув на Наску, то побачив, що вона посміхається йому над своїм пивним кухликом з тим виглядом зневажливої терпимості, яку колись виявляли старші діти з пагорбатіний до нього та його земляків із вуличних. Перш ніж зрозумів, що робить, Лок схилив коліно і перед нею. Якщо ви наступника по Барсаві, – сказав він швидко, – я також маю присягнути на службу і вам. Я згоден. Пані, мадам Наско, я маю на увазі мадам Барсаві. Дівчинка відступила на крок. У мене вже є слуги, хлопче. У мене є вбивці. У мого батька сто банд і дві тисячі ножів. Наска Беладона Дженавец Анджеліза де Барсаві, – гримнув її батько. Ти, я бачу, лише сильних людей вважаєш за добрих слуг. Часом ти побачиш цінність вічливих. Ти мене соромиш. Розгублена, дівчина кілька разів переводила погляд між Локом та батьком. Її щоки повільно почервоніли. По хвилі роздумів вона з дерев'янілою рукою простягнула Локу свою кружку. «Держи, можеш відпити мого пива?» Лок відповів так, ніби це була найбільша честь, яку коли-небудь йому надавали, усвідомлюючи, хоча навряд чи багатослівно, весь час, що алкоголь якимось чином керував його мозком, який брав гору, над його зазвичай обережними соціальними взаємодіями, особливо з дівчатами. Її пиво було гірке і темне, злегка підсолене. Вона пила як верарці. Лок заради ввічливості зробив два ковтка, а потім повернув їй посуду і вклонився так, аж ледве шия не відвалилася. Вона була надто збентежена, щоб щось сказати у відповідь, тому лише кивнула. «А, відмінно». Капа Барсаві весело поживав свою тонку сигару. «Ти перший пацон». Звісно, що щойно твої брати про це зачують і собі захочуть. П'ять. Повістка до дому була для Лука темною туманною плямою. Він чіплявся за шиєю свого смирного цапа, а Ланс вів їх назад на північ, до храмового району, час від часу регочучи собі підніс. «О, мій хлопчику!» – пробурмотів він. «Мій милий, милий, п'яненький хлопчику!» «Це все була дурниця, ти зрозумієш!» «Що?» «Зуба кули!» Багато років тому цю штуку для капи Барсаві зачарував наймах у картині. Ніхто не зможе проковтнути його, не порізавшись. Відтоді він носить його з собою. Усі ті роки, які він провів, вивчаючи сцену Теринського трону, зробили його великим любителем театральщини. Отже, це не було доля чи буги чи щось подібне? Ні, ось його лишень, зуба кули крихта чеклунства. Ланц потер власну щоку на знак співчуття, занурившись у спогади. Ні, локу, ти не належиш Барсаві. Він достатньо непоганий, як на того, ким він є. Могутній союзник на твоєму боці і людина, якій ти маєш завжди підкорятися. Але він точно не володіє тобою, зрештою, як і я. То мені не треба дотримуватися таємного миру. Бути хорошим маленьким пецоном лише для годиця, Локу, тільки щоб вовків відвадити. І якщо твої очі і вуха не зашили шкурою за останні два дні, ти, мабуть, уже зрозумів, що я хочу, щоб ти, Кало, Гальдо і Сабіта стали не чим іншим. Вищирився Ланс як довбаною стрілою, яка поцілить просто в серце дорогоцінному таємному миру Вен-Карло.